As-salatu, as-salamu ala Rasul Muhammadu ala alihi wa sahbihi e gjemain. Të gjitha falendrimet, lafdrimet, adhurimet tonë e të kune Allahot e madhnuar. Shëkuat në ruar, më lëjani që në fillem të këti emisionit të përshëndas, me përshëndetin e bukur, përshëndetin e pachës dhe mirësis. As-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Një kësë është më lëjani që në këto dit të festës, të auroj të gjithve e fesë në kurban bajramit. Nduke lutur Allahun e madhruar, që të gjithve të në japë mirësi, begati, në mshirën të gjithve të në i falë më kate tona dhe të në uzonë në rrugun e drejt. Tako mison të në takimet radhës në emisionin ton të drejt për drejt që ka thot feja. Pa dushim se në këtë emision kemi tëjtuar temat të nërëshme. Për mesë të silave jemi munduar vazhdimirë që të mësime të mirëfil të islame, udhëzime të Koranit dhe udhëzime të Muhamedi sallallahu alësallam. Udhëzime të sëllat në ndihmojnë në jetën e kësaj bote, në të kalimin e sfidave dhe sprove të nërëshme. Në ndihmojnë që ta fisnikrojmë shpirtin tonë, të jemi më të mirë, më produktiv të dobeshëm për vetën tonë, familjen dhe shoqrinë për gjithësi. Sonë të nuk do hapi të hapi temë të rejë, por duke pas parashë se jemi në ditët e festës, në ditët e një nga festave më vërtetë të rëndësishme dhe më pesh në Islam, dëshiroj që brenda kohës që e kemi të rezervuar për këtë tim të flas për disa mësime dhe përfitime që dalin nga kjo festë. Nga së shikuet nderuar padyshim se ë uh, Islami në simat e Kur'anit, mësimet e, e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë mësimet që në vetë tyre bartin mesazhe të porosi. Na udhëhiqin drejt objekteve caktuara, na udhëhiqin drejt realizimeve, realizimit të qëllimeve të mëdha. Ënda Islami e lufton formalitetin, e respekton atë, por e lufton në aspektin që ai të jetë baza dhe fundi apo qëllimi final i besimtarit. Aspekt e jashtme, forma, f, aspekti formal i adhurimeve të caktuara, pa dushim se është i rëndësishëm, dhe i nevojshëm, dhe i domëzdashëm. Por, islami sënën përmes këtyr adhurimeve të në shpije dikon, në mësën dyqë, në japë një porëshit caktuar, andaj e njëtë është edhe me fes në Kurban Baramit. Nuk është tjesht një fest që kam një kurban bajram. Një fest që ka të bëjmë me haqilera dhe mëlla, ka shkun haq, ka të bëjmë me kurbanin se therët e tjetër, po ja kështu të kjo fest. Nuk është kështu. Kjo fest që ku e nëruar bartë në vetën së mëdë vërit mesajra dhe mësime shumë të rëndësishma. Këse muslimani gjëtër jetës e ti mësën, gjithë më mësën. A le pesand drushën vendi mësimit. Klasa ku mëson drushën, në ku gjithmonë vend i njëjtë. Mirë, po ku do që gjendet? Në çfarë situataça i kalon? Pavarësisht a janë ato situata të këndshme për të, të favorshme apo të pakëndshme të hidhura, të gjitha ato situata i mëson. Mson edhe kur është festë dhe kur nuk është festë. Edhe në pushim mson, edhe në rahatim mson, por edhe në angazhim dhe në lodhje mson gjithmonë mson mërë mësimit nevojshme të duhura, që tjetë sa më i kujdeshme të ardhme, më produktiv, tjetë më i matur, tjetë më i urt, tjetë më i devatshme, tjetë më i mirë, e, e, e, qëlimet e shumë ta që realizohen për mes të ture mësimeve. Ma dje djetarë në kam suar që edhe në nga njëre situata, ndoshta, tjetë, tjetë rëndom ta, ju, ju, ju, ju, ju di që e, e pa zakandëshme që në ndodhë, edhe tërë të marim simë. Azëgjë nuk duhet të shëndërot në rutinë, të shëndërot në qëka, allë, ëthjeshtë ndodhë, jo, por komësime të më dha. Andaj, kur banë bëjrami komësime, nuk duhet të ashtë të përfundan kjo fest e madhe të kë urimi, për hajrë ju qovë kur banë bëjrami, edhe kaqë. Nuk duhet të përfundan kjo fest të vizitat e në dërësialt, se kjo është piesë për bër nuk duhet të mjaftohemi nga kjo fest me thirët kurban dhe vetëm, por duhet që, vërtet, me dëvërtet, të mundohemi të nëzirim si me, a thua valë pëse kjo fest, a thua valë pëse tash, a thua valë pëse kjo fest në dhe lidhët me disa njare interesante që ka ndodhë, e kështë më Andaj, të më radhë. Ndaj, unë dhët mundohem shikua në ruar që brenda minutave që i kemi dhe kose rezervuar për këtim, të uh, përqendrojmë në disa pika që shpesoj të imësime dhe udhëzime për neve që kanë të bëjmë me këtë fest. Shukur në ruar, fillim e shtë tjo fest ndërlidhët me të qka. Shukur se shumë festat tjera, përsham. Pse sotër fest, po lidhët me këtë njëgjari, apo lidhët me këtë qështje. Përsham, me qka ndërlidhët në festat në islamë? kjo është shumë rëndësishme. Ne i kemi dy festat më dha, në më thonë dy bajrame të më dha i kemi, dhe duhet shukuar me që ka lidhen këto festat. A janë të ndërlidrën me ditë saktuar, po theshtja në festat. A është përcaktuar data e këtyre festave, rasisht, apo e ka do më thënjën përcaktimi këtyre festave, duhet pytur vetën tonë. Për shambull, ka festat që e ka një datë, po psa është në atë datë, qka lidhët në atë datë, nuk ka të qka të posashme, por ja është vendosë në atë datë. Në islam, data kër është vendosë është shumë me kujdes, me kujdes e përsa këtuar. Andaj, me qka ndërlidhët festa e kur banë bajramit. Edhe festa e kur banë bajramit, shqikunërruar, edhe festa e fitër bajramit, në islam, ndërlidhët me suksese, meta arritur. Do kanë thjesht festa. Do kanë thjesht ë uh, data historike, do kanë thjesht ë uh, pushim, jo, në lidhje me suksese madhore që i arrin besimtari. Andaj pas këtyre sukseseve, pas këtyre kontributeve, pas këtyre të arriturave ia vlen të festohet. Kaqse Islami e mëson besimtarin, pse? në këtë botë nuk mund të arishë asgjë, madje nuk mund të ameritoshë asnjë festë për mes përtacisë, dëmbelisë, neglijenësës, papunësisë, e kështë më rodhë. Andaj, aj që dënë sukses, duhet të lodhet për sukses. Aj që dënë rahatit, duhet për momentin të praktisë rahatitinë të lodhë dhe të angazhohet, nga se gjitho që në këtë bët, e ka qmimin e vetë. E ka qmimin e vetë. Pra këtë arsu e dhe, nga këtë këndë shumë që ta sërojmë edhe që është një kurban bëjramit. Filimesht, në këtë fest, është haji, si kur që e përmenda. Që ka simbolizën haji? Një fitore të madhe, një nga dhënim një sukses të madhë, jo vetëm të atyre që kanë shkuat tja, por edhe të atyre që kanë betë këtu, për fërësujë, nga se haji shikua në ruar bia në dhjetë ditët e para të muajt dhulhegje, dhe vazhdojnë për 2-3 ditë tjera pas taj pas ditës e dhjetë. E qëfar kanë të bëjnë dhjetë ditë e muajt dhulhegje? Pavarësishtë, a bëhet fjallë për hajinu, apo për haxhiun që ka shkuar në hax apo për besimtarin dhe besimtarën që kanë mbetur për arsye të caktuara në shtëpinë e tyre për të gjithë 10 ditë e para të muajit Dhul Hijja janë ditët më të mira, më të dashurta tek Allahu subhanehu ve teala andaj Në këto dit, besimtarët janë të angazhuar në adurim, janë të angazhuar në kërkim falje, janë të angazhuar në kontribut dhe solidaritet, janë të angazhuar në lmojsh dhe përkraje dhe mshir, e bënjë aktivitat të njeshur që dalan nga ditët e të tjera. Për këtë arsuj edhe, pas dhjetë ditë që të angazhimit e të përkushtimit e madhjë dhe të lodhës besa, vje festa e kurban bajramit. Andaj, kurorizim i një suksesi, i një do të arriturë, do tëtë i kemi dhjetë dit që të allohë qenë këllë më të doshra. Dhe ne këto dhjetë dit tashme, nuk i trajtojmë si dit të rëndom ta, nuk i trajtojmë si dit të zakonëshme, i dalojmë, i veqojmë, në adhurim, në përkushtim, në kujdesin ton për balë më kateve, kujdesemi, një kujdes më të veqan, më të theksuar, se dit të të tira. Nga dhën e arritur a jonë që këtë dhët dhët dhët tashënoj madurime, me dalim nga dhëtet të tjera, javlen që të kërëzot në fund më një, fesë si kërës është kërba bajrame. E që ështët të tjera që ndëllidhen këtë drejtim, haqijo për shanur, kanë gavniur, kanë gavniur, mbi epshën e ti, ka se uh, haqji është një sakrifis materiale, fizike, shëndetsore dhe familjarë. është sakrëviz materialë pëse se të gjithë atat që i kanë shku në haqë nuk kanë shku atje se i kanë pas do parës, kanë pas ku me i qua e so sa i hupin haqë për shku në haqë. Jo, kanë pas në ujë përtu. Ata kanë pas ku me i shpenzu. Ata kanë pas ku me i e, dërgu ato para. Pa tjetër, mirë për, po, obligimi i zotit i kaftuar. Ti përgjigjen edhe materialisht. Andaj e kanë paguar haqën dhe kanë shkuat në haqë. Kjo është nga dhënim, kjo është fitore, kjo është e arritur, që jo gjithë duke është mund të bëndë. Ata që kanë shkuat në haqë, për shampë, nga Kosova, a janë vetëm ata në Kosova që i kanë mundësit me shkuat në haqë, apo ka shumë të tjirë? Ka të tjirë shumë, po që a nuk shkuinë? I kanë mundësit shëndetësore, i kanë mundësit materiale, gjitha i kanë po, ja kismeti, lë të gjithë të amunësën të shkojnë në haqë. I për nuk shkojnë. Që ka një grupit saktuar që kësa i radhe kanë gavnirë. Kanë gavnirë në bi në uh, bi interesin personal. Kanë gavnirë në bi epshin, egon, që eftën, që të knaqët në atë parat, të shpenzan, jo. Nua që këtë të bëjë në shlyrin e një obligime që kanë, e kanë para latë në norë. Andaj, kjo që kanë gavnirë, që ju ka fitu këtë radhë. A nuk ja vlerë që të feston? Unë dua të them që ata që nuk kanë gadhënyrë këtratrash nuk duhet të festojnë. Jo e larga asoj. Por dua të them që çdo kurrë në një rraf caktuar kanë gadhënyrë. Dikush na dorëm, dikush në sadaka, dikush në kurban, dikush në hax, andaj janë ditët e suksesit, janë ditët e të arriturave, andaj korrizon me festë. Dhe kjo është ai aspekti edukativ që Islami na jep kët rast. Së nuk duhet të festosh pa meritë. Nuk duhet të gëzuosh pa meritë. Nuk duhet të përfitosh në kurrizën e tjerëve. Jo, angazho për pikën ku mundohu, pastaj frytët që i vjen nga sakrifica jote, nga angazhimet, apo janë shumë të ëmbla pastaj, janë shumë të këndshme, janë shumë të bëraçshme. Në të regoni për shambull, ku është jeton jetë më të lumëtër, më të rrhatëshme? A një punëtor që me djersë i fiton 200 eur në mujtë? A një hajnë që i vjellë 2000 eur në do shtë të mbranë një dita? A i ka më te për në kuptim të sasis, por në kuptim të kualitet të jetës, rrhatës, a përstëtisht nuk mund të jeti balabartë. A i që ka, e, ka, e, e ka fitu me djersë, e në bukun kur hanë është e hëmbëlë. Ati edhe kripa i duket e ëmël si mjaltë. Pse? Se me djersë ka fituar. Është ata që se ka fitu me dhjerës, ke apo, fituar me djersë. Shpërdorohet, ke shpërdorë apo çdo gjë tjetër interesante. As ndonjë, për shembull, langa, sfret, asuçim. Pse? Pino që si fituar me djersë. Andaj zotë arsyshë, Amzon, që leuën la fitimet e tilla nuk janë paraqat. Për kët arsye që ndroruar Islamin, a më thonë se nëse do të më kohaç realisht do më u gëzura lesht, do në me ndi e më bëlsirin e jetës e të festave, duhet ta veritasht. Zatën, jetë është e tëra përpjekje për ta veritu. Duhet ta paguajmë qmimin e jetës që po jetuajmë. Jo të të jemi kalimtar, numër, një, një banor më teper në këtë bot, apo kur vdesim një banor më, më pak. Nuk duhet tjetë jetë, ak shto? Po në në dërte duhet që të vretë prezenca jonë, dhe të vretë mungesa jonë, ka se i kemi dhëndi qka kësa jetë, i kemi kontributit qka këti veni, këti, këti popullet, vretë mungesa. E ju si kur se a thotë Allah Gjallat Gjeralu, për shambull, kur fletë për shkatrimi në faraunit, që Zotë Gjallat Gjeralu e fundosin në deti, tha, ma nuk qajtë jasë tokë asë cili as për ta, asë korsë së mërzit për ta, Zotë në arujtë, nuk e merituan as jetën, as dekën e kështë mëratë. A ne duhet të e më që këtër uvarë. Ne duhet të jemi shumë produktiv, dhe të bëshëm. Të jemi, me dëvërtit, shumë të zelshëm, puntor. Jo dëmbela për taca. Por, nëse dhëna mu knaqë, nëse dhëna me eshiu në mbëlsirë në jetës, knaqinë e soj, ljumë të rinë, dhëna me eshiu edhe, edhe knaqinë e festave, duhet kesh një kontribut caktuar për Ndungë të keshë një kontribut të caktuar për përbazëve e feste. Për shambull, ka gjatë vitit, për shambull, feste që quatë festa, dita do të thamë, një festa. Dita e, e mësuesit. Dita e gruas. Dita e nënes. Dita e nënes. Ditë caktuara. Në qovë se për shambull, nuk e kemi respektuar mësuesit gjatë tërë vitit. Së kemi pasë respekt për te. Në qovë se për shambull, e kemi fënduar, e kemi fyrë, apo si kemi përfil mësimet e ti, asozimet e ti. Nuk këndë një, nuk këndë një ndjenë pasashme kërë vjenë ditë e mësuzet, ti është fest, asë nuk është në një ndjenë e sinqert e kërë t'ja urojmë, pëse nga se qëfar kemi bëne për te. Por, pa dushim, sa i mësuzi cili, për shambull, ka kontribu për poplët ti, ka kontribu për vendet ti, është munduar gjatë tjetë në shërbim të vendit dhe poplit. Aja ditë kërë vjenë, ka që ka t'ikëzohet, ka pëse t'kërnohet se jam sës, ka pëse t'kërnohet. Pse? Ka se e ka paguar qmimin e këti gëzime. Ka kaluat në pasproat shumëta, veçanresht për shamën dhe dim se arsimtarët e profesorat e mësus që kanë pënuhë para luftës, e kanë pasë shumë shtirë. Shumë për dyri ka, ka, ka, ka, kanë dhëmë si më nërë thonat, të, të, të, të në pasiguri, duke rezikuar jetën dhe i familët e të tjure, gjitha këtu maradh, i ka rezikuar që të bartin diturin të këtë tjiret. Ata kanë qëfar të këzdoen, edhe ditës e mësusit, edhe jetës e tjure kanë qëfar të këzdoen, pëse? Nga se kanë paguar qmimin e titullin që e bartin. Për këtë arsimi edhe, gjdo kërshpeneve është të kështu. Gjdo kërshpeneve ka qëfar tjepë kësa jetë ka që fa të kontribuan, për të gëzu pasaj në fund, realisht, për këtë arsye, shikua në ruar, islami siltë të festa, pikresht, në në njën e këture në gjareve, zhvillimeve, Ibrahimi e lësëm sakrifikoj gjalin, ka përshar të gëzot, nga si i tha Allah të madnuar, dhe praktikisht, se sashti gatshëm të sakrifikan, për të aritë knasin dhe dashunja Allah të madnuar. Kjo e sakrific, ati ka që ka të gzuat? haqiju ka që haqë gëzohet. Po dhe e familje që ka delegu haqë gëzohet, po dhe e që i ka shuizu dhe dhe dhe dhërheqës në adurim ka që ka të gëzohet. Po dhe e që, që gëzohet me gëzimin haqë gëzohet, ka përshka të gëzohet. E kështu më rrë. Është, në imësimi i parë është, shikonë rruar që, të mësohemi, të afitojmë, i lëmë tërinë dhe gëzimin. Jotë na i për të gatsh Kase nuk ja din vlerën. Djali që nuk është lodhë për pasurit, por e ka trashëgu nga baba, nuk di me rrujt. Por ali që është lodhë, baba e ka morë me vetën pun, e ka angazhu. është lodhë me fitu, ah, arunë shumë aja të punë. Kase e dinë se sa so mundi është dirë, e pësën është a ka shumë. Njërë po, e dinë se sa so është lodhë me fitu këtë euro, që pastaj, ku i desh ku për argjan. Por thash, për shambu një hajn, Allahu në aruj, e që vjedh, than shtëpi, than dyqane, edhe atë që gjine vjedh, apo, që ashtë o si e ka marrë, dhe mon, e ka marrë, e si, në shpejtësi, pa lodhe, që ashtë dhe argjot, nuk din ku shkojnë. Osa ta, Allahu në aruj, që i fytojnë me drogë, shqetë disa gram drogë, për mire euro. Kjo është fitimet vërtit i pamerituar. Ma dje, që si lëtë pasuja dhe dë dëmtime të shumë të ashoqëri. Kjo me këtë fitim nuk mund të knoqët. Osa i përshamu dhe cili ka marrë diplom duke kopjuar në provemë. Nuk kënosh të idjes e ti, nuk mund, nuk kja din as vlerën punësimit nesër. As punës ku e kryjë nuk kja din vlerën. Pse? Në të nuk është lodhë për atë venë ku është punësuar. E kështë të më radhë. Duhet të kuptojmë se jetëa ka regula. E njën nga të regula është se ajë që dëshiran të gëzohet, ajë që dëshiran të ndjet i knaqë, rahat, kamat, ajë që dëshiran lëmturi, ajë që dëshiran të mira, duhet të lodhët për to. Kasjeta është të tjënë. Përndaj, më të për angajim, më t Më tëjë për mësim, sudan dhe ju dretovë, në zënëzve, më tëjë për letëzim, shumë më tëjë për. Dhe qovë se dëshroni njësër të gëzohëni për sukses të këti veni. Pse? Kasë e një lodhë për këtë ven. Përndaj, ajë që e donë këtë ven, gëzohët për shambull, ajë që ka kardirë mund për këtë ven, gëzohët kur do gjonë se Përshëndetje, Kosovës i janë shtuar dhe disa doktorat shkencës. La mi ndrushme përshëmbull. Gëzuohet vallaj për një rrugë të shtruar dikon që u bota, elhamduli lah. Po po përpara në vendi, gëzuohet. Pse? Po pse i përcito luth. Do sai që skëndën i ambicie për, për për këto gjëra, në kəndin e vonnat aty ndaç shtroja kështu, ndaç çel universitet, ndaç çka do të bën? Do gjen me falendërinë nga se si bën përtypë, s'ka për çka të gëzuohet. Dhe çdo kush pëneve. Duhet ta gjën shtegun e jetës të ti. Duhet ta gjën një hapësir ku ai kontribon, ku ai munduon, ku ai përpiqet për të mirën e shoqërisë, të vendit. E që pastaj do të quftuar përmes këtij shtegu të kontributit dhe lodhës dhe mundit ti pret të knejtë pastaj. Nga se ko lodhje të caktuara në këtë botë duke siguruar që wallahi ofrojnë knasih shumë më të madhe se sa ull janë qëfardolej koltuku, apo apo, apo shtrati të but, apo qëfardolej ushqimi, kënë, se më që dikushë hanë. Nuk mund për etan kënë atësi të mirë si kurse e për etan që e ka fitu me lodhja. E ka fitu me lodhja. Për ndaj, feste e kur ba më mërami në mësan, këtë mësim të madhë, këtë regull të madhë dhe jetsore, jeta e ka një qmimë dajshmi me bashkë kontributi lodhja përpjekja dhe angazhimi që duhet ta japim maksimalisht çdo kush në shtegun e ti çdo kush nga këndi i ti të gjithë së bashku të gjithë së bashku çdo kush nga këndi i ti ta kryejm punën me dinjitet si duat atar e gëzojmë të gjithë të arriturave së bashku edhe mërziteni së bashku ndoshta për eh uh, humbiet apo dështimet eventuale që janë pjesë e jetës së çdo njeri. Kjo është më e rëndësishme të kuptojmë shumë. Këtë na hap Kurban Bayrami. Edhe Fitr Bayrami. Një mujit axherem, lodhje taravih, angazhim për kushtim, lezim Kurani, lëmosh, bamirsi, ndihmat shumëta, kontributi i vazhdueshëm vie Fitr Bayrami. Këypash ka të gëzuosh vallahi. Ki për çka i thua dikujt për hajër, ose ki për çka i thua dikujt o hajër paq e u gëzofshë burra. Ki për çka? Nga se me shpirt e ke meritou. E me e me e, e, e, e me mund e me di se ke meritou. Prandaj të msohemi ç't lodhemi. Ç't lodhemi. Kopsinim pozitiv. Ja s'e vani diun se kujtuar, kanëvojë shumë për punë ka nëvej shumë për angazhim, për kontribut, shumë ka nëvejnë të gjithë aspektet, nëse nuk kemi të gathë shumë të lodhemi, për të nuk dojtë të dim vlerën, e asë në qovë se arrinë të arritura, nuk dodim të gëzëm, asë për e të të imë gëzëm, për saqem, ka në dhëtë në duket rutinje thjesht, apo nga një dojtë të mendojme se të tjetë e kanë barqë të ndihmojnë, të tjetë e kanë barqë t pastaj ato çu do të na ndihmojnë ne. E ti çfarë borxhi ke ti? Ti çfarë obligimi ke ti? Dhe kjo është shumë ne ta kuptojmë. Një ndergjegje pak më ma e madhe, një kujdes pak më ma i madh. Të shikojmë në veprimet, në sillet, në fjalët, në gjitha çëndrimet tona çkahet po i kontribuojnë. Ka po shkojtë. Të lodhemi këdrejtë. Nga se lodhja është në kët rast, në këtë mënyrë, kontributi është me të vërtetë një pushim fizike. Nuk mund ta bën kur dhe qoftë, nuk mund të abonjë një do kushë, por e bëjnë ata që kanë me të vërtet dashuri, ata që kanë respekt, ata që kanë kultur, karakter dhe dignitet. Allah në avë për e tyre. E dhe qoftë të shumë të emësime të kurban bëjnë amit. Ndua të përmendi edhe një që mësë të marë shumë kohë nga pjesa e dytë e këti misionit. Që këndë ruar, kur bje fjera për kurbanin, Kurbani, në gjamia dhe gjojët vëzhdimisht, dhe gjojën ligjerime nga hoxalarët se kurbani, për shambull, duhet t'i ketë këto kushte. Kurbani nuk duhet t'i ketë nën këtë mosh. Kurbani, për shambull, në qofë se është nga kafshët e trasha, atëherë, do më thonë, mund të marim pjesë në atë kurban 7 persona, po në që nuk e nga këto kafsh, atër qdo kosh për veti, e kështë më rratë, regullat saktuara. Nuk duhet kurbanit të ketë këto të meta, i smut tjetë kështot, nuk duhet të prejtë në këtë ko, për duhet nga kjo ko, nuk duhet të kalot kjo ko, për duhet dini në këtë ko, kufizimet saktuara, kohore, e kështë më rratë, që apë të kuptonë për, një regull, për një për një uh, tërsi, regullasht përkryra, që në mënyrë me dëvërtet fisnike, dhe në mënyrë me dëvërtet dhënjitose, i ofërohet një sakrifizit nga ajnë ajon, Zotet më dënuar. Jo, dhështë që ka? Në këmërë që ka durështë i më dëmë, Zotet? Ja, kështë një. Do të jetë, do të jetë më e perfekcionuar, do të jetë diqë më speciale. Ajo që janë rëmë, Zotet, e që pikërshë që fa mësimin e ebkja. Islami kështu në mësën? Islami shikon në mësën që të jemi në jetën tonë të ndisciplinuar, të luftojmë kaosin, të i luftojmë parregullësit, të i lërgojmë atë nga jeta jonë, nga shëqërinja jonë, të i lërgojmë nga kryrë e punëve, shkel e shka, veca me kry punën. Në kërë edhe kurbanit, veca me thyrë dhe shka. A ke per kurbanit, po e thyrë anë një, një vremqë. Jo, për Allah, se nuk ban, veç, po, që aty e gjitha përdore, e kryva, për, po, zban, anë e nuk ban pun me krysh kele shka, qërës jenë përdore, e kryva, o bëti qysh, jo, islamin e mësën që timi të disiklinuar, ti përmbami regullave, në gjitha vend ko regullat e veta, nëse nuk i përmbami regullat, në shkaktuat kas, anë e ti përmbami regullave, ti përmbami, ti përmbami, ti përmbami dispozitave, të munduemi që të ofrujmë me dëvërtit produkt kvalitativ, ku të që punojmë, ku të që angazhohemi, i vetëm hajt e të bëjt i shka, po të jetë me dëvërtit, një vej për, vej për kur të shetë dikosht për lakmi të merë, se kështë sot për shambut, mi afton me e po, ati e ma de in, ku që ka përdu që të dësh, se sa so është kvalitativ, se nuk është kvalitativ, pse? Pa, edhe kja është orë, edhe kja është orë, është të vërtet që dyën ora, të dyja të regojnë kohen. Mirë, pa, dalën kja nga kja, dalën shumë, ose telefonin, dalën, dhe të qënë telefonin, është të vërtet, dhe dëtë mund të shërbesh me ta, pa, ja, nuk ka është e njëtë, nuk ka është njët. e njëtë. E pëse kjo nuk ka si kjo, pa, e ka bo kjo firmë, e pëse nga nuk buemi firmë njëtën tonë, e ka bo filonin apo e kam bu e kam bu musliman e kam bu dihet kur kur ta kryni pun skifrik mo pa sosoj parëu çemët vërtet të bëm punë kërë shko në zell kërko një zell zel, kërko një një një një edukat edhe këtyre veprave të punëve çka do që bëjmë këtë nga pun të bëjmë këtu bu nda punë të mira nga angazhimet nga çka do të thotë nga se na ka mësuh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të ka thënë inë Allahu juhibbu i dhe amile e hadu kum amelan, e një të kina. Allahu i madnuar dën nga ju, o besimtar, që kur ndokush pri juve të bën një pun, të përsus, të bën si është mësë mire. Normalisht një minjarës, mund të kemi mangësi, është e vërtet, por të vret mundi unë, të vret një farlej, një farlej zeli, një farlej, një farlej shie, apo që është mundu me bu mirë atë. Këtë në mësën kurba më e rami. Disiplinen, regullin, kvalitetin, përsosmarin, kujdesin, ekstimeral. Pra dhej, nuk është tjërve që një përhajr, por është një, një shkoll me pak ditë po, por që ofranë mësimet më dha për jetën të. E unë më më jafëtë me këtë dyja, e shumë të tira që janë. Kurba më e rami, në nëndërganë mesajët të qarta, Se duhet të luftojmë dëmbelinë, përtacinë, neglijenësën. Duhet të luftojmë më të madhe, apo fryurjen dhe ngritjen e koresët e dikujteter. Duhet të luftojmë më të madhe, smundin e parazitve, që prejsin nga të tjere të anëgjesin dorën. Të luftojmë gjithë këtë. Të angazhomi vetë. Të mundohemi. E kur përpjekësh dhe dëshmanë se po danë me arritë, të gjithë të ndihmojnë pasaj të gjithë të gjithë të gjithë të ndorën, është të vërtit. Por kur ti nuk e ruan të ndën, si këmë rruqë të të rëkosh, si e ruan. Dhe në mëmenu kërë vendasësh, të bësh i mirë, të kontribash, të bësh punëtor i zëllë shumë, atërë, bëje me shije, bëje me shije, bëje me disciplinë, bëje me regullë, që me të vërtit, me të vërtit, Uh, kur shkruan në vepërcaktuar made in e ka bër tri atë produkt i pakontestueshëm. Suksaka, ka, ka mos përmendash firma ose vënë në njohurë. Janë në njohurë kur vjen nga një vend kontestuohet cilësi. Kur vjen nga një vend i caktuar për shembull, apo pse ti është pa rezervë me atë? Atë mund të katu po thamim, minjarëz mund të këtë si më ngajera, por në esencë është bëhet fjalë për një produkt të cilësitiv të jetë cilësorë, të jetë përmbajtsorë. Pse? Nga se ka bërë dikur që ka shie. Ka bërë dikur që ka, ka shie. Andaj, tja këthim jetës tonë zelen, tja këthim jetës tonë ambicët dhe vulletin, tja këthim jetës tonë elanin, tja këthim jetës tonë angazhimin, tja këthim jetës tonë shien, disciplinen, regullin, gjitha këto në duen. Nga se mundësit i kemi, pëse jo? A ne këtu e mësimit e rëndësishme që vijen nga festaj kurban bajramit. Pra në e sartë të thuhet, kurban bajram, në kujtojnë këtë mësime, a, festaj, por meritoj e festaj, gëzohu, por meritoj e gëzimin, bëje punën, por bëje me dignitet, me disciplin, me edukat, me regula, e mësime të të të të shumë bërë që në i silë, festaj kurban bajramit. Zdo qoftë, sikur do nuk dua çt marr më tepër nga koha e pjesës së dytë, por po mjaftohen personat më kaq duke lutur të madhin Zot, që Allah i manduar me vërtetë Elusallane i madh. Zoti xhelal xelalut na e nergon Dembelin e portacin. Ne hap zell, e vullnet, e ambicie për punë, për angazhim, e për kontribut, e për produktivitet. Dhe të tjerë këto, të tjerë këto punë, zell, gjitha këto kanë koadën e një disipline, të një rregulli, të, të një të njëjtë një, kualiteti i kësaj është një pasionshmëri njerëzore që më thậtë do a bën të krenohemi dhe të thjet në lakmoin. Në lakmoin për të mirë, ngasë i kemi punën për të arritur gjitha këto gëraçitë që kërkojmë. Zoti na ndemoft dhe jube për momentin Allahu i shpërblet, këtu e bëmë një shkujtë të caktuar dhe i rikthehemi përsëri në pjesën e dytë të këtij misioni ndaj Zotit i shpërblet. Sekonduar u rikthyem në pjesën e dytë të misionit ton, ku tashmë është pjesa e ndikrimeve të juaja. Ja? Por kërkoj admir kuptim nga ana juaj, nga se kemi edhe shumë pyetje që kanë përmes asaj se mesit anë do të munduam që të bëjmë një lloj balancimi mes thirrjeve dhe leximit të mesazheve. Por do të qof për fillim po inkodrojmë telefonat të parë për sonte. Urna. Selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah. Allahu yushriblek Amin, gjithëve, gjithëve fërmënërës. Po të dëshirë me të bo një pykje dhe premje së kurbonit. Po? Nëse prejhen kurbonat për të zbegun. Po? Si bot shpëndomja e kurbonit? A bot masparit për tafërmit e dhe për këshita? Po si bot, po të dëshirë me më pregu e raza zi premjen për kurbonat që prejhen për jenë prej për dë prendë, për vdekën që janë, që, që du të bo që të ndao një e të jure? Po e qartë, e qartë e kuptum, edhe të kuptu më falunerës. Edhe dhejta me për shëmdejt për dhejtët edhe për... Po... që po i banë kash të mira, kash të areshmet për njëve, zotis për vdekën ju e gjara vdekën. Amin gjithë dhe, zotis shumë të shumë. Shum. Aleikum salam, kale ushim mirë falunerës shumë. Se përket kurbanit për të v Në qovë se përshem unë dit e rëndon të atë vitit, dëshu e me e therë një, një, një kafsh, një bakti, përshem unë një lopë, një dele, një dhi. Qo të qovë, do në me e therë. Dhe dëshu e me e shpërnda mishë nësaj, sa dak për të vdikur i tanë, atër e sa ma te për e shpërndajmë mishën, a që ma shumë se va për shumë atyune. Sa ma te për e shpërndajmë, a që ma shumë u shkonsa për atyune. Ndërsa, disa njerët e kanë disa praktikat gabuara. Natën e Kurban Bajramit therin për të vdekur, dërsa ditën therin për vetë në tjune. U themë kështu, nuk ka nëvejt të bënë këto ndarje. Ditën e Kurban Bajramit, pas që të falet në mazu i Kurban Bajramit, apo, e dherën ditën e katërt, ti mund të prejsh Kurban. Dhe në këto ditë, kërdo me prej Kurban, bëne njëtë për veti, për familjen të ndë, të gjallët e vdekur. Njëti, në këtë rast, që ti e ke bërë për të gjallët e familjes të ndë, dhe për të vdekurit e familjes, i fut edhe ata në shpërblem se bashkë më juve të gjallët në thirë në kurbonit. E të në këtë rast, kurbonin dhëtë në tri pjesë, një pjesë për vetë, një pjesë për të afër, një pjesë për të varëfër. Po shumë njerëz nuk e futin për shembull në një jet të vdekur, duke menduar se jo ky është qurban i gjallë. Futi. Ka se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem kur e ka therr qurbanin e ka do të thotë ka përfindte familjen e tij dhe gruan e tij të vdekur Khadijen që ka vdekur më herët, por e ka përfindë në jet. Të padurshim se ajo ka qenë pjesa e shpëllimit. Prandaj dua të them që nëse gjatë ditëve të rëndomta therrim sprishpun bonë për vdekur dhe sa më ti për shpërndanësh më mirë. Por në çon me kon kurban Bajram, tharëm as Bajramit, kur rregulli dhe kur të bën një atë me thirr, o zot kjo është nga on dhe nga familja ime, të gjallë dhe të vdekur, apo i përmendë prindërs tuaj, o zot dërgojse vopën e shpërlimet te këtë kurbani, edhe për vetmi, ata futën atë kët shpërbim. Gja sa Allah ka më dhënë shpërbim. Se më sëfytëm pësa më atje për që është e mundëshme. E duhet daluar, thash, mes këndu të gjyre, bëse që është e qartë. E, kemi telefonatë e inkuadrojmë. Urna. Da është ka një pëjtje, hoqë. Po, urna. Pëjtje e me parë, muzika është të ndaluma, asë të lejume. Po? O dhe kone fundit e kamë një këtik, këto në programin e ju, në në shpijë e tonë, në këtër të programë që uë dhe gjuhën një. Po? Dhe kam një brengë që të i dahit e këti ma një të zain janë me muzikë. Po? A shteli ju me muzikë apo nga ljume? A që shatë do po? e talo e përmet muzikë po? e ta? Po? E qartë? E qartë, po, shumë e qartë. E qartë, e qartë. Se përket muzikës kemi folët disarë për këtë qeshtja dhe është sarua disarë kam përmenë se shumica e djetarve do me thon veçanërisht kurator shoqron edhe me me përmbajtje jo etike dhe jo morale shumica dërmuese e dietarëve këtë e kanë ndaluar. Veçanërisht dietarët e me dhevit Hanafi që shkolla juridike që ndjeket tek ne janë gjogja rigoroz në këtë temp. Sepërkat ilahive që lshohen, efektet e zërit që futet nga një ilah nuk do të thotë se janë instrumente muzikore. Ato mund të ngjohen si të tilla, por nuk janë. Nga së duhet dalluar mes instrumenteve muzikore dhe efektit të zërit që futët për tja dhe njëritë më caktuar ilahis. Andaj ato që ju në dëgjani kanë të bëj me efektet zërit, e ju jo me instrumente muzikore, andaj me ndaj që nuk ka, nuk ka hapsir për, për shqetsim, Mënach duhet të kemi pak më të gjerën këtu drejtë. Normalisht mbraha kufiv të seleu të seleu arës, por ju edhe çdojësh ta marrim disi me rezervë apo me frikë se çfarë të respondot. Ëh mos është këndëlshimi çaktur. Jo, duhet pak më të relaksuar të jemi për rreth këtyre gjërave. Dhe mendoj se atë që e dëgjoni dhe e shihni përmes tij ekronit, besoj që besoj që ëh nuk do të jetë inshallah, nuk do të jetë jashtë kufive të asaj që na ka mësuar dietar dhe xhallallahu ta. Kemi telefonatin kuadruim. Selamulejkum, un jam musliman, ndoshta ne pishë po fuajë. Po. Po, para ne vete kum ardhur në shpërri, e kuptoj begjit bosh. Po. Si konsentratoret, është një kredit. Po. Po kam jashtuar tet, atëti kam bazo disa pore, e kam kërkuar një libër konsumti gjongazon. Ai bëzli ai niport, më kjo oferon uh, ti një kredit. Dhe që gjëna, një me të nënë, në nënë, në që shkajmë të të të harohënëve të nëve, jë ashtë një pe kreditit, e mu, që kam kështë këshëllotin për bua dhe në shpejit me, le, kësë bëmë e hin kreditaj. Ta. Salam, ale, gëmë. E, këmë, salam, aklima. Ollë, vlojëndërum, tash, të regullin për din. Dua thëmë që ka njëra njeri Duhet tjetë, si me përmanë, dhuhet tjetë shumë me i kujdes shumë në barqë. Ase duhet me ditë se vjen dita me e këthyjnë herë. Ta shtitu, po në kom drejtë shpinë. Në falë, nuk kësha pasjeve me më, më keqë kuptu. Mirë po, e, shtëpia mund tjetë në brenda, brenda nevojeve të domës doshme, në brenda nevojeve jo të të më zosën porash nevojë dhe brenda dhe mund të jetë në sozë të një pavëndosë dedikon luksi. Kamojmë kuon shtëpia kështut, po adhe kështu, po pa edhe kështu bën. Nëse i zbukës tu, më pak se pas borx. Nëse i zbukës tu më shumë se pas borx. Do të them që do të jeni djat më i kujdessh në menaxhim me borxhin. Kjo është e para. Ndoshta ti kuni kujdes se mos më keq kupton, po do po më dhoni një, një një përgjigje. E dytë, nganjëra njerëz fron kanë borx. Dhe kur ështëa për shembull Kiarco To ka, bakti ka, telefon ka, gjitha ka, edhe shme këty borësin. Po borësin duhet me këqu, ta shme shi diqka për i të që aki. Pa për lovet në kjash. Po ta shdo të me lovet në kjash për diqka. Ta shketa shme pas shpi, ta shkete kjeri, a i mire me pas dhe kjerin. Po në qofse ki borësin, lajonje dhe borësin. Duhet të bo më më kreativ dhe dh dh dh më i gjërë në kulumtimin për rrugë çë i ndiejti me këtë burrë. Përqendrohet mund të them që vetëm branë liu orës, mund të takse burrë, pastaj ky burrë ndoshta nuk është me, me kthy më të zi me pak afatin, në të një herë apo ndoshta koha ështëaktuar, shko negocion me burrëliu, u diçtë me një këç, po akomazi më shtyi pa kafatin, thënë shko punë dikon, angazhou. U diçë njerëz që kanë të so burrë, punonin jashtë orare, dy puni ban. Pse me këti, me këtë burrë, pastaj i angazhon antarët e familjes në punë. Ata ndoshta nuk donin punë, por shpe punonin. Kujtim punë saktuar kë dali shetë kështu më rad. Ata e duhet me thonë që duhet, sikur se s'e ka fillim. Do me pa shtëpi, kjo është lodhje. Ama disi ina mësuu pak si të më kaç. Hadi më merr po im atje bash, hadi këtu. Duhet se të kuptojmë paksa. Bash është përzësi. Është përzësi, pra duhet me kujdes. Me me mëndu mir para sa të futem pra, me bash. Prandaj më ndonë që duhet me me kërku. Ka më të dashur shumë daja. Po dhe njerëz koshonies ka që kanë pasur borxhe shumë të vogla, por pa pasur ato të tërkos në dy të krediteve për shembull, pa pasur mëshkuajtje, ata i kanë zy probleme zy në mëlinë do të manduar. Pse? Pse e kanë dyfishuar ngazhimin? Vallalloh lodhje po, tasha më vott do të më lund. S'ka pa u lodh. E kanë dyfishuar punën, i kanë angazhuar anëtarë të familjes me punë. Ka shit diçka, ka lëvë vetëm këtë për diçka. Për i kocaktuar dy tre vjet edhe ka buxhet 0.0. Pastaj është kënaç normal. Normal. A ne duhet të them që do të jemi më sakrificuar se kujtseka. Jo pa shamun nga hap në hap dorëzohemi. S'kam ku me gjet, s'kam ku me kthy. Hajde ta has bartu nga borçi me barç, nga problemi problemi. Në zinxhirore. Pandaj në kër zgjidhje, borçi me la nga barç. Në kërkë zgjidhje. Zgjidhës me la borçin, njëra përgjithmonë, mas me pas borçin tjetër. Nga se nëse nëse ki plog këtu, në kër zgjidhje që do ke mbyll këtu me çelnia këtu. Po duhet duhet ruajt kët me mjel kët. Është sigurisht e mjeku. Kur pacienti ka një problem, ai lart po, e kam yakput gishtën dhe rahatohet. Po çuismet mund të më shërua pa yakput gishtën. A dua të them që duhet truhem me kujdes me çë. Borçi mos na shtin bashkë mat mat. Një telashe që kemi mos na sill telashe më të mëdha. Por me mençuri me me maturim me, me, me, me konsultim, dhe më angazhim besa dhe me lot dhe me mund që të dalë të dalim dhe të kthejmë burshin. A do nuk di tash çamë ton ti shko këtu, bune këtu ose më është po të do udhimet përzjesme që ruajë veten, mos u fut nga telasha të telasha, nga primin problem, problem. Por mundohu që problemin që iki ti minimizosh. Dashaka kërkon sakrificë. Kërkon lodhje pak matë matë, kërkon matë, më të madhe, kërkon angazhim më të madh. Por bohu i gaçëm për çdo gjë. Kuptim pozitiv të lodhjes, të angazhimit, madje edhe të sakrificës ta lesh vetën të në tënë dhe keq pa diqka, vetëm që t'i esh me borç 0-0. Ndërso nuk të shqiloj që të trokasin e dyrët e tila, nga se cilin të lashe nuk e zhidin problemin, nga se ti poqel borç tri, apo cili shkon pas e duku ushtuar, edhe kja nuk, nuk, nuk mëndaj se është zhidhe problemin të nëzote dhe mas minat. Kemi telefonat të inkuadrojmë, Orna, alaikum, salam, rrhatullah. Në i piti në sefon? Po, orna. Kum pas një amanet bapë gjyshit bapë gjyshit e kalon bapës. Po. E une kumet bapë bukë e kumë qitë ato, dashtë të medit e kumë bërë keqa mirë. E qartë, e qartë. Më ndekë. Nga njëra, përsham, mund tjetë aje amanet? unoz Monteta mund... i amanet fotografi Monteta i amanet për shamu çdo çuf nga jashtë ata. Dhaj të rrezikuat bres pas brezin kuptim të një respekti, kuptim të një lidhshmërie mes brezave të gjeneratave këtu mërad. Dhe, dhe kjo është e mirë, nuk është keq të barto një kujtimi që, uh, në me të vërtetë që na lidhin me të kaluarën tonë me me të parët tonë këtu mërad. Mirë po. Në çoftëriu vjen situata e Atilla. Sigurisht ti e ja hart zot na ruhet dhe ka nevojë me shit, nuk ka gjuna me shit. Gjasi është pronë juaj. Te pardejsh pronë juaj, ti je të mja shit. Gase baba e ka pasur pronë dhe baba ka shumë ka vdik, ta ka lënë ty. E kujt është tash ai ai ai emaneti? Kujt është i joti? Ti ke shit ditë që është e jotja. Se ke dëmtuas këng. Ësht pak emocionalisht e vështirë për ty e ke shitë edhe në babas, po nuk duhet kështu muling njerë shumë për gjëra. As në çështë ke nevojë, nuk pris punë shitnjerë. E shitnjerë dhe ëh a menaxher me dobishme. Ka së ngjarë një pais të caktuar në shpër vetë zënvan. Nëse të thu se është ata, mund të sigurosh vetes të të hyra me drejtëmira që të ndihmojnë pastaj për zgjidhjen e problemeve të tjera. Prandaj fatarisht nuk e bëu diçka të keqe, nuk e bëu ndonjë haram, veçanërisht kur ti ke paturse sikur se pran për bukë apo ndoshim se nuk ke çka mund të di kjo për këtë gjë, ngasë ke pas nevojë dhe e keshi real diçka që është e jutja. Se ka shit tojen, as e ke vjedh, as e ke murtu kërkon, e ka shit në san që është joti. Prandaj në këtë rëtim, vetëm që çdo gjë është në rregull Allahu din mësmirat. Em kuadrojm të ndonë radhas. Alo, selam aleikum. Aleikum salam ورحمه الله. Si ti ke huaja pamon? Po orna la. E por as për diskutimin e namazit të Pajramit, ne nuk kemi mundësi me me tonë që mort, atëherë ka doshë me të fundit. Po. Edhe ti tha nëse e e nëse e mbyllve, a do të ndodhë të të token staff. Po. E qort. Aleikum selam salla. Në namaz i Bajramit do të tot falet me xhamat. Do nuk falet ndryshe. Në, në qoftë se njeriu i ka ikë namazi i Bajramit, atë nuk kompenzohet. Nuk mund ta falësh Bajramin te shtëpia vet. Qase Bajrami vet nuk falet. Ajo çdit kajt kaj kërko falet tek Zoti manduan, inshallah ke pas arsye, ajo ka shkuar. Po nuk kompenzohet. Mundet për shembull që ë imamë ose për djesh si për shembull katali bashisë islamë, për arsye të caktuara të organizojnë falet të dytë të bajramit, ditën e nesër për shembull ato. Pashkaktë ka la blokut mados arsye të caktuara, por kjo bëhet vetëm nër, e, odhhecit, si kështash, në rregullin e udhëhecit. Sikuz dash islami na mëson me pas respekt Dhe me dhe po në më poshtë rregull dhe disiplinë. Po nëse nuk ekziston kjo, është fal bajrami. Njerëz që kanë fal kasku, atëra për ty nuk ka bajram tjetër të shtëpijaftën. Nuk është që sikur se namazi i sabat për shemb, se fal në xhami, falën shtëpi. Ës namazi bajrami është namazi kur zon të xhamat, sigurisht xhumoja. Xhumoja ti në xhami për shemb, por ato të caktuara, se fal xhamat në shtëpi, do të na fal drek pastaj. Nga se xhumoja e zvenson drekën ditën e xhumojë. Por bajrami nuk zemësona zë. Anda e qësë nuk falet, s'ka për të e kompenzimave. Dhe, se përket firme se kuajve, për dhe sa nëse është, për të dushem, uh, për trekti, ose për shka të qoftë, ka zëqat për të altë. Ka zëqat për të, por detalet e sojësia për zëqati dhe qëfar më njëre, mirë që të tako shë më një hoqë të ditu, të shkulluar, që i kuptan regullt e zëqati dhe atitja, prezantosh komplet gjendjen tonë me kët firmë, qëllimet, fitimin, thyrat e klientëve, që pastaj në fund të nxirr bilancin e, e duhur për të dhënë zëqatin. Jan këto gjëra më drejt të rëndësishme nuk bëhen me telefon këtu. Nuk bëhen kështu në si emisione. Unë mund të them se e kjo obligim me dosjet, po sa çyse çka, duhet pastaj me ul pran një hoqe, me jashtëru ai të bënd të pyetë ti e përgjigjesh dhe pastaj si pasoj e këtë informimi, ai të përgjigjen adekuatë ç'ti duhet për firmen e kuajve tuaj inkodrojmë telefonatën e fundit për sonte, nga se kemi edhe SMS-a. Po, urnëne? E kom nëjë kysë bon. po të banë. Po, urnë, po të nëgjojmë. Unë që dy vjetë jo me fi ju në jashtë. Po? A Am, ma e kumë përdu me, kum me vizë, e kumë përdu me vetë, e kumë përdu me që shka nuk po bërë, sashtë nuk e kumë do një rrugë, më që e të biskët. Do nësë po mu shumë marë vizën që dy vjetë, po? Ma kane për E ku më përvu në zezë nuk a bo, ku më përvu gjithë qishë nuk të të bënë, që dy vjetë e më të përvu me gjithë ka. Po, po, e tërë të përdu shënë se ki di shka? Po. Po, po, e kuptoha e qartë, e qartë e kuptoha. Fakti që e feju që dy vjetë dhe s'po ki mundësi të bashkosh me të fejuarin tënë, do në të bësh një loj bashkimi familjarë, nuk duhet me të shku menja se ki di shka të bënë me përshamu, do në t nga se uh, mund të ketë shumë arsye. Për shembull, çdo shtat uh, që ka uh, përball neve, ë, uh, do të them uh, viza ka vendosur për neve, ai po dyshim se i ka rregullat e veta. Dokumentacion duhet të jetë i plotësuar. Për shembull, statusi i ati atij atë të jetë në vën kur duhet të i rregulluar, ftesa që të bëhet për shambullë, kërështë të mirë nga tjetë duhet tjetë valido, ose tjetë me të vërtetë, po mënaj, legjitima, po tjetë e arsyshme, e kështë më radhë, që t'i i pët viza. U mëndoj se, mëndoj, se ambasodak që ka refuzuar të e pët vizën, i ka arsye të veta. Ndë mirë që na t'i shqyëtum këtë arsye, pëse s'pëna i pët viza. Të shikujmë se, për shambullë, mas valë duhet Në këtë rrim, andaj mirë më ndje këtë procedurë, para se më me menduosë dikush të ka bëu diçka. Para se më me mendojë që dikush të ka bëu diçka, mirësh më ndje këtë procedurë dhe këtë rregull që nga njerëja ne nuk ja vendojmë veshin. Ai lidh këtë dokument, ne them, hajmëse bëna dhe kë. E kur ndërfoza më ndajë shohim që nuk paskaboi valla këtë dokument, është ashetër ato. U padon arti këtu gjetha, por nën në tjetër do në në të bëj sapër. Nëse aksord do të hapen, mos mund të shpru. Por më provu me provu, ndihira menura, jo illegale, sikur se thënë në nxehtësinë, jo kështu. Qase kë nuk ka zgjidhje. Por rregulla të diejim rrugë legale, të trokasim me dyert ambasadës dhe të kërkojmë për shemb atçka duhet. Dhe të mundojmë të i plotësojmë ato formularë, ato dokumentacione të duhura dhe të presim. Nuk bën këtë radhë, presim mazotër muaj e prap aplikojmë. Ndoshta herën tjetër do zotë çilet rruga dhe gjithë do të, të bëjmë do lut Allah ne malluar që Zoti të bëjë zgjidhje. Lutë Zot në xhel Gjell xhel xhalu, ngasë nganjërt të kërkuar që ne të ndërmarrim hapat e duhur, praktik dhe pastaj kur të marrim hapat praktik, e kemi bër punën të mbështetemi në Allahun dhe të bëjm lutje. Kjo është kombërimi më i mirë i mundshëm. Andaj, ndjeki procedurat e rregullta, legale për të marr vizë, mos u zgënje, mos u dëshpëro, mos u marrzit, mos u dorzo. Provo di sohara. Nëse s'e zgjoni në herë apo dy herë apo tre herë komunzihen ka në katër tipet ka raste të tilla dhe asnjëherë mos e praktikës lutën. Detyrë e Allahut me lutja. Ngase nëse ke diçka me lejen e Allahut, lutja ndaj Allahut, duaja jote e, e rënë dhe e prish atë që dëshon dikush, ka pas mundësi me të bëjë diçka këtheftim, e që po dyshoj dhe nuk po kam dëshirë që ti më hap këtë derë vetësonë që tash që të veten me kët me kët çytjet e shejtan me kët bezvesë. Shikua nërruar, nuk e pasë parashqësja, përmana fillim se kemi edhe shumë pyjtë me SMS, po kam në rritë që ta bëjnë një balas më dëvërtet nga se shpesh herë, po u him në hak shikua dhe ta që ka nërgu pyjtë përmes SMS-it. Madje, është një pyjtë këtë e para që është vendos dhe disë herë paramisionit me lemruen nga regjia se ka telefonuar duke insistu që të ledzohet pyjtëja e ty u rapëtën. Andaj, mëndoj E, në pjesëmari në këtë emision, pra në duke mos i privuar ata, dëshaj që mërëna minutëve që në kanë betë, tua kushtaj edhe atyre e, këtë kohë. Thotë, i rrute me me lezu pyten, në shpijena të ndëgju dëzhur, ma në ramin, më në gjes, pëndien, tokë, mobile, ka ndodhë që edhe me një tutë prekë në tropë, jena, jena familjë që bojnë amaz, këna poru me në shusurën, bakarë me sërpikë, shpij Këto e një gjëra që mund të ndodhen të ashtë, si pasoj e nga cimit e shejtanve, ku edhe i qëfar, pa nuk du të mu shgu një jë atë. Ashtë me ndojë që ju kinë nevoj që të konsultojme dhe një hoqë, që është, është i ditur për të gjëra, i një më mirë të gjëra se unë, dhe aj të jap udzime dhe e, mësime të duhra se qëfar duhet të bëni. Nuk duhet mjoftuar me leximin e Kënalshur sura Bakara, lezonia është sura Maqara. Po diku do të punoj dim. Mso. Mso, qse po shpëti po 2 minuta sura Bakara. A dhe nuk është leximi i surës Bakara me Kastofon ose me kompjuter njëjt, absolutisht as përsa ofrim nuk është sikur leximi i diku që e lexon me këtë qëllim. Pra ndua të them që ndërmeni mosat dua. Bëni dua, po fal namaz ani më abdes vazhdimë. Përmande ni Allahu xhalleh ora shpërtna sepi, lexoni Kur'an, bëni dua, jepni sadaka, vini fukarave. Lutni Allahu xhalleh ora notë dhe ditën tuaj rrok katërt të kët gale. Dhe gjithashtu konstantë më dëni huaj. I cili kupton këto gjëra, i din këto gjëra, e çemërin Allahu të manduar, do të bëazë. Duhet të pa pastrohet por larguani. Larguani shasë të smund me gjat gjat, në qoftë se ju vazhdimisht jeni të kujdesshëm me ato mësime që u na përmendën nga adhurimi i Allahut të manduar. Namaz në filet duhet të falen nga 2 apo nga 4. Me preferuar dhe e që është me e mira është të falen nga 2. Nga se Muhammedi sallallahu a sellem edhe ka thënë, por edhe ka praktikur që namaz në filet i falen nga 2 reqate. 2 nga 2 të mundu me falë, përshamu, në filet dhe me falë 6 reqate. Në filet namaz vëndetar, namaz i përgjithë shumë vëndetar. Atële i falë 2 i epsillam, i falë 2 i epsillam, i falë 2 i epsillam. Kjo është në e mira, kur bje se në desha jamë nuk thirr të zonit për namaz por vetëm për xhoma. Po kam mundi që mund të ketë që nuk ka xhoma të rregullt për namaz. Gjemi është lerë njërë njërë... Ka zi të namaz, xhamia është larë dorë nga vendbanimeve, në një mënyrë po kam mundi të ketë arsye të dëshme. Po kam mundi të ketë arsye të dëshme duhet më pyet ata që e hapin xhamin vetëm për xhoma ju jo, unë që nuk po e di pas xhamia bëhet fjala thon. Para semifund namazin më e fal, a duhet më bëj njëtë apo më fund me bismillah me vazhdimo fal. Namazi fillohet me tekbir. Nëherë buhet njatë me zemër se tipa do më u fal. Ti e din ku do mollidh çka do më fal. Apo do më fal fort drekas. Në rregull tipa e di që do më fal fort drekas. Namazi fillohet me mar tekbir Allahu Akbar, pas aknot subhaneke, pastaj auzu billahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, Fatiha, surja shkuntur ku, sikur se si di rregull namazit. Por jo para namaz bismillah, tani s'ka nevoj bismillah i thuat ndër namaz, jo para namaz. Para namaz ka tekbir Allahu Akbar futja namaz dhe pastaj fillon me lutjet e namazit do aftë. Eee. Arjuna më shkon haç për personin e per vdekur që nuk ka fal namaz. Nuk gjuna. Nga saj përse ka Arjuna. Që sa i pse s'ka fal namaz nuk do të mund të nuk kur musliman. Ai që nuk ka fal namaz nuk do të thonë se nuk ka qenë musliman. Ai ndoshta ka luaj namazin nga debelia, neglizenca, po duhem praktikja e namazit Arjuna i vaj. Kam gjetur atë njeriu nuk dal prej feje në çësën nuk falet. Në çësën namaz, namaz nuk ka shkurdja, skuqli namaz. Badja po falon, a kjo është rrezikshme. Por shumë për një tekna, për shkak të bujën, ka nuk e, e mohojnë. Tekni për shkak të njerëz nuk falen, nuk e mohojnë namazin. Ai thot bar që kam Allahun fal dinë kismet, jam zon, jam smut, ka ndonjë arsye të caktuar që ata mendojnë se ka arsye. Dhe po duhet të praktikojë namazin, sikur sa kemi sikur juno pe juno Allah. A më gjithat, njëri ju nuk den për i fjesë, pa e më hunë amazën e më. Përndaj, përri s'a është musliman, atare me bo haqin për ta, pa dushim se është një letësim për të të të kallohi manuara. Uh, Thëtë, uh, a është në regullë që përsproqë në godazë në përshmi të thimë elhamdullat dhe Allah në azemësu me një të mirë. Ka lutë që ka përur përgambiris Asallam, në ras në sëpruane, ku ka thun, ina lillahi o ina i lehi rajiun, Allah me gjirëni fi musibeti, wa khlufli khajren minha, që i bia, ta Allah o t'jemi, dhe të ka i kdo t'këthejemi, të në qdo se në ka për fundim, edhe knaësia, dhe mëturija, dhe këzimi, ka për fundim, dhe ta Allah o t'jemi, ta i këna më këthi, Allah o me gjirëni fi musibeti, o Allah, më shpërblen këtë fatë këti që më kanë godit, dhe ma zëbën Kjo është lutë që e nga kam su, Mohamedi së rësëm të thejmi në rraset e sprove të ndryshma. Pa vazhë, a janë të përdilshma, të përjashma, të që farën, qëka të që të ndodhë të thua këtë lutje? Uh, Thotë, uh, kemi 2.000 uh, dytë fejuar, a duhet të kje një ka, apo të prezë dhe së të mërtohen? Po të të të këshperë, një ka mërtohen, që farën, një këmë të një me një ka? Dhe që ose janë të fejuar, do marrveshje martesa është bën me fejes. Nga sa ty ka pas kërkjes, ka pas, apo prem që ona e familjes vajzes ka pas dërorata të martesës shumë gjeraj, aty ka ndodhur. Kan bëhet bë dot asma të bashkohet çifti bashurtuar apo. Prandaj, ë fejes anjuf është bër sipas uh, traditës e bëhet teknia të tëre, padyshim se kjo është një lloj nikah, është një lloj nikaj, ka bëhet një, një pjesë e vogël që të kurrizojë të komplet, ajo është bashkimi dy çifteve. Deja më di se si të prezantohem para njerëzimit, si Muhamadan, musliman, islam si shqiptar. Jo prezantova si do mund të sofse kërkuat president fetar ti e musliman, nuk je Muhamadan. S'të komo Muhamadan, kënuqesh ve Muhamedit. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem është pejgamberi i kësaj feje, por nuk është nuk është ai themeluesi dhe nuk është ai uh, që e ka shpallë këtë fe. Allahu جل و علا e ka shpall këtë. Dhe Allahu i mëdhenuar e ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, anda nuk ka Muhammedan, ka musliman. Ju të kërkohet për katecia fetare, po do të thon, ju musliman, ju të kërkohet për katecia kombëtare, thot përshëndetikush, ç'llë është nacionaliteti shqiptar? Jam shqiptar. Kosovar i Kosovës, ne s'ka këtu kundërthënjes, shumë e qartë, do të thon përkatësia se çfarë jam ton thotë, si të ikim mendimeve negative dhe anë këtë gavënën. Uh, Filimejt mendimet negative uh, evitohen duke u lërguan nga shkaqe që, që provokuj mendimet negative. Si kësë është për shambullë pranimi i cytjeve të shëjtanit, vetëmija, të theluar në dëgjëra pa nevoj, të këto silin mendime negative. Paragjukimet, apo silin mendime negative e kështë mërë. Lërguan nga gjithë në këto, mendomirë, mendomirë. Soma ndon ti kaç, s'u so lutem mendu kaç, mendomir, me po ti kur's po munda, po mundao për pjeqo. E ki pagu nësha vështirë, fillim nga se është rënjuar se ti mendimi kaç, por me mund me me, me, me angazhem, mendomir për njerëz, mendomir për përreth, me mirë për rreth, mendomir për fjalë që thon, ndoshta e kam me të kaç, ti mendomir. Me Melina më ndomundua, mendomir. Dhe larguam mendimet negative. On kthej gjithashtu me lutje, me thek me abdas, me namaz Gjitha këto dihmojnë me linë allatë mëndua që të largun angëtët. Edhe kemi pjytin e fundit për sonte. Dhe që konë frikë që kjo edhe ka kalu, po... Desha me ditë, si t'ja bëjmë këtë dhejtë për kurbanë. Pas i përshka këtë në smunit e të dreve është nëluar të të kurbanë. Jo, nuk është nëluar. Ko që ka nëluar, vëdhën? Nuk është nëluar. është kërkuar një kujdes. Apo? Ndaj, uh, uh, agjensia për ushqem dhe veterinari kanë zirë një deklarat, sa kompërci dhe dhonë për mes medjave, se është për hapë një smundi qua e quajtër gjuhë e kalter të këtë delet. Ndë duhet një kujdes. Ndaj, shumit se blektoreme në që kanë qenë të kujdeshëm, i kanë kontrolu delet e tyre të këtë veterinaret, ka marë, Ato dëshmitë e duhura se delat e tyre janë të përshtatshme për të therrë, do nuk ka, nuk ka bën për panik. Ato dele janë gjithmonë mosmu ato do do mund të ngurdhën, është normale, ta nuk duhet të bëjmë panikën këtë temp se çfarë ndodh edhe tash, absolutisht. Për të sho do të po te është ndaluar, po duhet të thëhetë do të ndalën të shihën ty në ty në ty, po s'ka pas adresa. S'ka pas adresa. Ka pas tire për kujdes. Prandaj nuk duhet ti eksagjeroj gjërat dhe ti rritim për tej. Për tej, kufejve real që egzistu në përmë. Zë qëfë që si ku në ruar, njësë Allah në manuar që Zotit në japë të mirën këtë bodën dhe bodën djetën, dhe diri këtë i shte mundësia që përsonët të, të, të, të vazhdojmë takimin tonë. Zë që ofë këto në e bëjmë të asha dhe përfundimin e këti takimi përsonët, do këllutë Allah në manuar që Zotit gjithë dhe gjelalu hu në e falë më katët tonë, në ruan nga qdo e keqë. E nësë Allah në manuar që të nëjëpë, Allah i manuar suksese, të të nëjëpë fuqi dhe elan dhe ambicje dhe vundet për të vazhduar dhe të arriturave, dhe të punve të mdha, dhe të sukseseve që pa dushem i bëjnë mirë familjeve tona, shëqëris tonë, vendit tonë, i bëjnë mirë fest tonë, i bëjnë mirë njërzime në përgjësi. Dhe Allah në lësë që të medvarit nëjëpë një, një loj kulturë e cila në mësën disciplinë, në mësën regula, Në mësën që të bëjmë pënd, është që gërë mësë mirë, josh që lëshko. Allah në bashkofë në këjrë në të mirë, Allah në ruë në gaj dhuë keche. Dëndë akimë në ërshëm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.